La, la història. Bueno, això és la meva dona, recentment ens hem casat el 6 de juliol i bueno, és una història llarga que va començar al desembre, es va parlar amb el president a veure si hi havia alguna possibilitat de jugar contra l'espanyol que per cert jo soc de l'espanyol i bueno, com que hi ha aquesta il·lusió que tenim entre uns i l'altres i la meva dona també és mig de, de l'espanyol i tot, pues bueno, hem, van decidir fer-me un regal sorpresa i res, m'ho van dir el mateix dia del casament i, i ja m'he ficat a treballar per, per arribar al, al partit, per ficar-me una mica en forma. Tu havia sigut futbolista al Paralada, de tercera divisió, dels dos equips i quan fa que no jugues? Doncs ara feia ja dos anys aproximadament, un any i mig dos per lesions, problemes als genolls, i bueno, ha costat posar-se en forma i tot, però però bueno, finalment s'ha aconseguit, al almenys per aguantar deu minutets un quart, que era l'objectiu, no, no volíem més. Com t'has sentit físicament i, i de, de, de jugar una estoneta? Bé, bueno, primerament físicament m'he aguantat bé el que hem jugat i bueno, molt, molt il·lusionat perquè són els meus ídols, estic... Cada dia que puc anar a Cornellà, doncs hi vaig, i, i bueno, no és el mateix veure-vos a, a la tele que veure en viu. T Has n'endut alguna samarreta? Doncs de moment no, ens ha dit que ens n enviarien, però de moment no. Estàvem en tràmits, però, però no és possible, sembla, avui. Gràcies, de res. De res, home.